якщо наступної неділі ми знову поїдемо на Срібне озеро. Обіцяю, що цього разу буду уважним і не допущу ані надто глибокого пірнання, ані спроби самоспалення на сонці. Гаразд. Софії трохи відлягло від душі, коли Віталій Олексійович поїхав. Він пережив те саме, що й вона, а може й гірше. Він уже пройшов цим шляхом, а вона тільки починає. Потрібно прислухатися до його досвіду. Потрібно починати жити знову, але як? Серце її було сповнене Арсеном, і в ньому не було місця більш нікому. Та все ж, коли недільного ранку вишнева машина приїхала по неї, Софія радо прийняла запросини. Цього разу все начебто було так, як і минулого. І не так. Вони були у двох, і це багато що змінювало. Їх ніхто не бачив. Усамітнення було повним і тому хвилюючим. Віталій Олексійович не робив жодної спроби торкнутися Софії навіть випадково. Це було і добре, і погано. Добре, бо не давала Софії підстав для незадоволення ним і собою, а погано тому, що такі підстави давало. «Що це я? Зовсім не цікавлю його, як жінка?» – вже починала сумніватися у власній привабливості Софія. Може, знову пірнути десь на глибокому, нехай витягає? А раптом не встигне. Ні, не буду. Та вирішення прийшло само. Як Софія не береглася, під її шкіра знову почервоніла, і цього разу не тільки на спині. Ой, Софія, Андріївно, знову я винен. Вас на сонце, напевно, взагалі не можна пускати. Але цього разу ліки у мене з собою. Давайте спинку. Тепер Софія вже відчувала доторки чоловічих рук. Вони були м'якими, ніжними, теплими. Приносили забуття і заспокоєння. Але щось було не так. Змастивши кремом плечі, Віталій Олексійович узяв руку Софії і підніс її до вуст. Він почав цілувати її пальці. Маленький, безіменний. У пам'яті зродилося горошок, квасолька. На очі Софії навернулися сльози. Вона відсмикнула руку. Віталій Олексійович зрозумів. Він спохмурнів і облишив спроби наблизитися до Софії. «Їдьмо додому, Віталію Олексійовичу!» «Гаразд!» – промовив майор і почав одягатися. Софія зрозуміла, що образила його. Вона підійшла і торкнулася плеча ледь вище зірчастого рубця, Наче вибачаючись. Віталій Олексійович зрозумів, обняв Софію за плечі і прошепотів. Нам обом важко. Вибачте. Це ви вибачте. Я більше не буду. Коли вони під'їхали до будинку, було ще не темно. Вип'ємо чаю, запропонувала Софія. Із задоволенням, відповів Віталій Олексійович. А я з цукром. Сміхом вони розтопили крижинку непорозуміння, яка плавала між ними у Срібному озері. Я не хочу залишатися цього вечора сама, подумала голос Софія. І я теж, відповів майор. Здавалося, що може бути природніше? Самотня жінка, самотній чоловік шукають заспокоєння в обіймах одне одного.